Ena, jaur egi, arra Beraz, itzortu berezi bat, hemendik egun gutxitara edo gutxi batzuetara eskualdeko bigarren txirrinda martxa zu endaitz gazte asamladako ordezkari bezala, eldu zara? Bai, hori da, e, elkartu inguruko lau herriak eta eroak idugu berriz horrein dela lau usturte gintzen ekimen aurrera era Ez zizik aldaketa honderi jarri, baina... Beharrezkoa delako. Bai, hori, ba, sentitzen dugu inguruko herritan ez garaela nahiko ezagutzen eta Talde politbakarera goza horrera ko, eramateko, eta nuetan merezi du. Lau herriak, beraz zurruina, endaia, ondarribia eta irun, lau gazte asamblea da, eta horrengoz gaztetxe bakar bat, hori da eskoaldeko errealitatea. Ba, hori da. Azkenan horrek horrengoz irunak dauka gaztetxeak, besteak horretan gabiltz, zaino, zakikunde ziritxikoen dugun, hori? Iriztemari ima da. <laughs> Eskualdeko txirrinda martxa deitu duzu, e, baina zuk kendaiar bezala bebideasoa benetako eskualde bezala bizi duzu. Sagit ezako eskualde bat ez ate bai zuzen daia berale saka urruina ta nire dena eskualde bat da, baina hori da 4 urte egintzen dela berri hauekin ta pentsatzen dut ba. berdin egitea. Txirrinda martxanez ezindu zure azkainetik edo lesakatik edo jenda uh -huh. Jenda lertu ingolitzatik edo bizakleta nahi, Aipatuzu lertu eta justuki, lenik e, urruñan hasiko zareten oski eta urruñatik endaiara bazkal zera. Hori da, horrengo dugu lehenengo bidaiatxoak, gero endaiaren ondo bazkal du, eta horretik e, aldera joko dugu, jolasak egitera, eta gero hon jarbitik irunera azkeneko txapa. Dena txirrindaz? Babe, babe. Oñes patiñekin ez dela. Ah, la... bueno, gendeak da Turri Oñes, baina zakit. Bintsat, eh, kalkulatu duzu kilometrak? Ez ez. Ez, ez ino utzi, a ber, a ber, semebora jarko ben dut ke bate dibesterata. Ala zarete, e, urruñatik endaiara egiten da ez endaiatik urruñara, bai. ez? Bai, bueno, el kartubara goizean goizendaian ara ere, Oñarriko bestatuekin bizikleta joteko urruñara. Ah, bai. A, bai, bai. Batseko motibatu garata. Ta... <hihil> ka Karrera botako du herri bat, herri Gau ere hitzordua duzu, eh, Irungola lakasita bai, aztetxean, kontzertuekin. Bai, nola lehen esan duzu bezalak, aztetxe bakarra den, ba, aukera oberen azen eh, eguna bukatzeko, kontzertu batzuekin, zortzitatik aurrera, zortzitatik aurrera, lauta dira gara, kalamidaz, urmurao, de barandiz eta ez taldea. Hortik aurrera, zer zuen asmoetan sartzen da, lanketa gehiago egitea, eskualdea gehiago batzeko, azken batean zuen helburua belaunaldi ezberdinak elkarre zagutzea da, herri ez, ezberdinetakoak. Bai, e, hori da, lehendu bezala inguruko lau herri gara eta ekki menagun den bidez gu, gu ere gehiago zagutzeko gure artean eta elka, elkarre lehenan ibiltzeko aukera amaten dugu. Gu dauntan hasi ginen biltzen egunago herrera amateko, baina gondez gain egin genden horreidela mila bete, mila bete terdi gurruinan ere gazteto paketa bat. Horbaita hartu ziren eh, azkaine edoman dezigurko gaztetxiko jendea. Eta hor izan zen eh, bueno, abiapunua bezala orain honek mm. es eseituko dugu eta gero es ba. espero dugu egituko dela honek. Eta hendaitze taldeko bezala, endaiaren berri galdetu har dizugu, eh, aipatu izan duzu beti herriko txearekin hartu eman minimo bat eh, egondela gaur egun zertan zaudete. Bueno, gaur egun... Eh, Udan zehar gaztetxe baten aldeko kanpaina aurrera eman dugu, aldugu moduan. Eta orainari ari gara gure artean biltzen, ja gaztetxaren proiektu bat egin daukagu, txosten bat. Eta hori ikusiko bat emurarekin nola zer kartzen digun, nola aurkezten dugun. Uda laute eskundak datoz, 2018 horrek eragin bat ukanen du, bai bat, mm. gero ez ez bilakatzen dena edo? Bai, noskigu jongoara presioa sartzera, edo zein alderdi politikori, bai ezkertiarak, eskuinarrak, edo, edo zegin zan da ere. Presioa sartu eta, aber, zer ze antzuden bat den diguten. Bueno, ena, utbukatzeko txirrindan martxai patuko dugu berriz, baldintzetan, eh ez osoa e forma fisikorik eskatzen. Ez ez. Ni undik ere, ez algo hor dan. Gogoa porondatea eta eskualda ezagutzeko naia. Bai bai, hori ba, da. Ongi, ba mi eskertu, ongi pasa. Ni ba, eskertu. Ori.